čovjek imao tri sina. Kaže prvo prvi se zvao Abdullah. Drugi se zvao Abdullah i treći se zvao Abdullah. Sveti svet, tri sina, svetri Abdullah, ima im Abdullah. Subhana kaže na samrti. Onaj došo na samrti, znači čovjek izdiše. Ne mogu da gleda u, u, u sinove. Ne mogu da gleda u njih, znači nego Kako je umirlo, kaže Abdullah jerif, Abdullah la jerif u Abdullah jerif. Kaže Abdullah, kaže, me nasljeđuje, Abdullah me ne nasljeđuje i Abdullah me nasljeđuje. A nije, nije, nije, nije upio ni prst, nije pogledao u njih, nego samo rekao i izdaho. A sve tri Abdullaha tu stoje i ne zna sad ko ne nasljeđuje. Znači dva Abdullaha nasljeđuju ga, a jedan Abdullah ne nasljeđuje. I šta je, kako je, ne znaju ništa. Kaže, hajmo kod Kadije. Kadije je bio u Hidžazu, to je područje Medine, a oni su bili u Neždu, bili su u, tu je tam Rijadi, istočni dio na arapskog polotoka. To je velik put. Zaputili se do Kadije, Kadija im riješi koji je ne nenasljeđuje. I kad su ješli putem, Subhala naiđu na jednog beduina, izgubio devu. I ovaj beduin pita, Kaže, izgubio sam devu, kaže, jeste videli devu, devu, moju devu? Kaže, nismo. I nastave put. Kad on ga, ona, tri, tri Abdullaha, poslije zovniše tog beduina, kaže, čekaj da te pitamo nešto. Kaže, šta je? Pita ovaj jedan, kaže, jel ti, kaže, slijepo u jedno oko, deva? Kaže, jest. A ovaj drugi pita, kaže, jel nema repa? Kaže, jest, nema repa. A ovaj treći pita, kaže, jel uh, herava na jednu stranu? Kaže, jest. Kaže, nismo je vidjeli. <laughs> kaže, kako je niste vidjeli? Pisali moju devo onako, a kakva jest? Kaže, niste vidjeli, znači, vi ste ukrali. Kaže, idemo kod Kadije, znači, ja da ću vas tužim. Kaže, mi idemo kod Kadije, ajte, ajte, aj, kaže sa <laughs> Kaže, sam, ali kad su so stili kod Kadije, pita Kadija, znači, šta je vaše stanje, šta, što, što ste došli? Kaže, niko ovaj prvo pita? Kaže, Kadija... Ja sam izgubio devu i opisali smo devu, kaže, onako, onako kakva jest, a kaže, nisu je vidjeli, nisu oni, kaže, ja je tužim da su oni ukrali devu moju. Kaže, šta je razlog? Kaže, ovaj je rekao to, ovaj mi je rekao to, ovaj mi je rekao to, kaže, opisali devu moja deva. I pita sad ovog jednog Abdullaha, kaže, ti si rekao da je čorava, kaže, šta ti je dokaz da je ni, a nisi, kaže, ne znaš gdje je deva. Kaže, kad smo prolazili, Vidjeli smo da je deva jela, da je pasla, znači, travu. <kluz> kaže, pasla, kaže, samo jedan dio, a, kaže, zdrava trava na drugom dijelu, kaže, ostala čitava, kaže, nije htjela da pase. Kaže, pas sam zaključio, kaže, da je čorala. Zaključio, kaže, po tome. Kaže, dobro. A ovaj drugo pita, <kluz> kaže, otkud ti znaš, kaže, da nema repa? Kaže, deva, kad, onaj, vrši nužnu, znači, veliku nuždu, kaže, ona repom, onaj, rastjera, znači, tu balagu i kaže, onaj, Ta balega je znači rasirana, kaže, a ova deva, kaže, kad je hodala, kako je vršila nuždu, kaže, one kamare su bile, kaže, baljage, kaže, pa sam skontao, kaže, da nema rep. Kaže, a ovaj treći, kaže, otkud ti znaš da je bila herava, kaže, u jednu stranu, da je imala kaj problema sa nogom, kaže, vidio sam kada kad je, kuda mi je hodala ta deva, da je jedna strana, kaže, dublja, kaže, onaj, u onome pijesku, pustinskom, a druga, kaže, strana, kaže, bila pa na njeni stopa bila, kaže, pliča. Pa, kaže, skonto sam, kaže, da je bila, kaže, herala. Da je herala, kaže, u jednu stranu. Kaže, kad ja, kaže, ovi nisu krali, kaj je tvoj devu, kaže, ne znaju, i za tvoj devu, kaže, idi ti, kaže, kući. Ona, a, kaže, što ste vi došli, šta je vaše, kaže, stanje? I on kaže njemu, babo, kaže, na samrti, rekao je, kaže, mi smo svi, Abdullah, kaže, svi se zovemo Abdullah. I, kaže, na samrti, kaže, rekao Abdullah, kaže, jerif, Kaže, Abdullah nasljeđuje, Abdullah ne nasljeđuje, Abdullah nasljeđuje. Kaže, ja ne znamo koji ne nasljeđuje. Nije nam rekao, kaže, koji Abdullah ne nasljeđuje. Kad ja, šta kaže, viste ste raz, kaže, moji gosti, kaže, sutra ćemo, kaže, riješiti vaš slučaj. Ja e, drugi puta nastaviti. <laughs> Hoćemo drugi puta. <laughs> Inša Allah, i Subhanallah Kadija njih ostavi onaj kod sebe u sobi. Malo su ranije došli, onaj prije Akšama, došli, ubacio u sobu i Subhanallah, <coughs> Arabi su poznati po keremu, po tom <coughs> kostoprimstvu. Subhanallah naredi tamo svome o tom čovjeku, koji ide, kaže, zakolijim ovcu da jedu, onaj, donese im hralanu da jedu. Međutim, da bi Kadija Skontu, znači, gdje je njihov problem, pošalje čovjeka koji će ide prati, ona, špijuna pošalje. Šta je se desilo, subhanla, kad su fanila, kad su donijeli njima ona, tu ovcu da jedu, bila je bio je hljeb ona, sa ovcom, htjeli da jedu, krenuli da jedu, kad ova jedan Abdullah kaže, stanite, šta je, kaže, ovo nije, kaže, ovca. Kaže, moj tes, kaže, ovo je cukor, kaže, ovo je pas. Kaže, nemojte da jedete. Sad oni, braća, znači, gledaju, nisu htjeli da jedu. Kad je bio hljeb donesan, kad ovaj drugi Abdullah kaže, ovo je hljeb, kaže, kuhala žena, kaže, u devetom, kaže, pripremila nam hljeb, kaže, žena, kaže, u devetom mjesecu. A ovaj treći Abdullah kaže, kad je, kaže, Ibnu Zina, kaže, kopile. A ovaj sad što je poslao ga, znaš, da špijuna, on to sve skon čuo, znači, odmah kod Kadije došo. I odmah Kadije rekao, kaže, Adulah, jedan rekao, znači, jedan je rekao da je ovo, kaže, cuko, da, znači, nije ovca, drugi rekao da je žena kuhala hlijep, kaže, od devet mjeseci, a ovo je treći rekao, kaže, da si kopile. <laughs> Subhanallah, kaže, ujutro doveo je ni. ha, kaže, <clears throat> došla mi je, kaže, haber, došlo mi je haber, kaže, ko je rekao, Da kaže ono nije, kaže bila ovca, kaže da je onaj cuk. Kaže abnula, jedan abnula, kaže ja sam rekao. Kaže, šta ti je, kaže, dokaz? Kaže, kad je? ovca, njeno meso. Kaže, prvo ide, kaže, kosti, pa meso, pa kaže onda loj. A kaže, kod derači životinja, prvo ide, kaže, kost, pa kaže loj, pa onda kaže meso. Kaže, prepoznan sam, kaže da je cuk, kaže, nismo htjeli da jedemo. I Kadija pošalje, znači, nađe čovjeka koji je pripremio onaj, tu navodno ovcu, dovede ga koji je pripremio ovcu, kaže, ja sam pripremio. Šta je bilo? Pritisne kad Kadija tog čovjeka, šta si zaklo, si zaklo ovcu ili cuku? Kaže, Kadija, kaže, nisu se ovce, kaže, vratile, kaže, na vrijeme, a kaže, tvoji gosti, kaže, porali, ja nisam imao, kaže, ništa drugo do cuku. Kaže, zaklo cuku. Kaže, aha, dobro. I Kadija skontuo, stvarno da je cuku bio, ubijedio se. Kaže, Ko je rekao da je žena kaže koja je pravila hljeb u devetom mjesecu. Kaže ja. Kaže šta ti je dokaz? Pa kaže kad je ona hljeb kaže koji je donesen s jedne strane kaže bio malo više kaže ispečen sa druge kaže strane manje je ka ispečen. Kaže žena u devetom mjesecu nije mogla kad je doma da okreće znači kaže s jedne strane izgoru. Kaže ko je pripremio hljeb? Kaže kad je traži ženu koja je pripremila hljeba. Nađe ukaj ta i ta žena, a je si trudna kaže ja sam u devetom mjesecu. Kaže, dobro, on tu kad je da i ovaj pogodio, kaže, ko je rekao da sam njega kopil? <laughs> kaže, ja, kaže, otkud ti, šta ti je dokaz? Pa kaže, <clears throat> da nam neko, kaže, pošalje špijuna, kaže, to nikad se nikom ne kaže, o, kod arapa, kaže, to nije, kaže, poznato. Da gostima, kaže, pošalje špijuna, kaže, ne može osim kada je kopil. <laughs> I on ode kod majke, kad je ode kod majke svoje? I sa majkom počne pričati, pritisno je majko šta je bilo i mati je da je kopila. Mat je prizna da je kopila, kopila Subhanalas. Vrati se ponovno u suvodnicu. <laughs> kaže, ko je rekao da je onaj, bio cuko kaže, za hranu, za onu ovcu? Kaže, Abdullah, kaže ja. Kaže, ti, kaže, nasljeđujem. <laughs> kaže, ko je rekao da je žena skuhala, kaže u devetom mjesecu? Kaže, onaj, lijep, kaže ja. Kaže, i ti nasljeđuješ. A kaže, ti ne nasljeđuješ. Kaže, što? Kaže, kopile, kaže, može prepoznat, kaže, samo kopile. Kaže, zato ti ne nasljeđuješ. Subhanallah, vrate se ova trojica kući. I ova dva abdullaha koja nasljeđuju. Došli kod majke svoje. Kaže, mama, kaže, ovaj naš brat, kaže, ko je on? Kaže, djeco, kaže, babo. Babo, kaže, jedan dan, kaže, išao sa sabah namaza. Kaže, pored, pored meštida našao, kaže, dijete, onaj novorođenče, kaže, našao ga i on, kaže, uzeo ga, kaže, i donio ga kući, kaže, mi ga odhranili, kaže, niko nije znao da nije naše. Subhanallah, on bio kopile. Subhanallah, kaže, i mi ga, kaže, odhranili, usvojili ga, kaže, bio, bio sa nama. Subhanallah, ona čudna stvar, ali istinim ta stvar, znate. <laughs>